Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyati amalina Man yahdihillahu falamurillalah Waman yudril falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu amma ba'd Ayu al-ikhwatu fillah ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakum Allah ta'ala Jami'an walhamdulillah Wabi'idnillahi ta'ala Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Semata pada kesempatan malam yang berbahagia ini Kita kembali diberi Allah ta'ala Kesempatan, waktu luang dan kesehatan Sehingga kita dapat kembali melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita terkait dengan al-ihtimam bil aqidah wal tauhid Iaitu perhatian dan lebih mementingkan kepada perkara akidah dan tauhid. Ikhwani fillah <tuh> azzakumullah kita sampai kepada poin yang kedua belas terkait dengan per pembahasan mengapa limadha nahtammu bitauhidi akthar min ghairihi kita lebih mementingkan perkara tauhid lebih utama dari yang lainnya dan lebih banyak membahasnya dari yang lainnya Maka penulis Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala Telah menyebutkan kepada kita Ada 13 poin sebab Kita sudah sampai kepada poin yang ke-12 Saya melanjutkan keterangan beliau pada poin yang ke-12 Atau sebab yang ke-12 Kala rahimahullahu taala at-tauhidu huwal ladzi yuqarriru masiral mujahidi fa in kana minal muwahhidina falahul jannah wa in kana minal musyrikin fa yakunu min ahli annar maka dengan tauhid huwal ladzi yuqarriru masiral mujahid dengan tauhid itulah yang menetapkan tempat kembalinya para mujahid. Jika mujahid tersebut adalah ahlut tauhid minal muwahhidin tergolong dari golongan tauhid ahlut tauhid falahul jannah maka baginya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia mujahid tersebut adalah minal musyrikin dari golongan musyrikin Fayakunu minahlinar, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Barakalawfiqum dalam hal ini Nabi kita saw telah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan al Imam al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu tentang tiga golongan yang masuk ke dalam neraka, bahkan awalumantusa'arubihimunnar mereka itu adalah yang pertama kali dicemplungkan ke dalam neraka salah satu dari tiga golongan itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala namun jihadnya itu mengandung kesyirikan maka dengan sebab itu dia dicemplungkan ke dalam api neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia ditanya Alama kotalta Ya fulan atas dasar apa Engkau berjihad Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia menjawab Kotaltu fika ya, ya Allah Aku berjihad Karena engkau ya Allah Maka Allah ta'ala mendustakannya Kedabta Walakinaka kotalta li'an yuqala bika Jari'un Syuja'un Fakadqil Fasuhiba ala Wajahihi hatta ulqia nar Sungguh engkau berdusta, bahwa ternyata Jihadmu itu adalah Agar engkau dikatakan sebagai orang yang Pemberani Ya'ni jihadnya Riyah Riyah adalah merupakan syirkum billah Merupakan kesyirikan Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang berjihad Karena memiliki mengandung kesyirikan di dalam niatnya, maka menjadi sebab, dia masiruhu ilan nar. Tempat kembalinya adalah ke dalam neraka. Jahannam wal-iyadubillah, bahkan mereka adalah golongan yang, awaluman tusa'arubihimun munar. Di antara golongan yang pertama, dan utama dimasukkan ke dalam, Neraka Allah Subhanahu wa taala waliyad billah. Naam, di sini menunjukkan barakallahu fikum perkara asyirk ini tidak bisa dipandang enteng. Tidak bisa dianggap remeh. Siapa saja bisa menimpa dirinya kesyirikan. Tidak terkecuali. Naam, oleh karena itu kita butuh dan wajib untuk banyak mempelajari, banyak membahas perkara at-tauhid ini. Naam, tidak bisa lepas dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita bahkan keluar masuknya nafas kita. Kita butuh terhadap at-tauhid, kepada aqidatul at tauhid. Barakallahu fikum. Maka demikian kata beliau rahimahullah dengan sebab tauhid, seorang mujahid akan masuk ke dalam surga atau dia masuk ke dalam neraka yaitu ketika mujahidnya tadi berjihad dengan di atas asas tauhid benar-benar dia ikhlas karena Allah benar-benar jihad ibadahnya itu murni untuk Allah semata tidak mengandung kesyirikan sedikit sedikit pun maka dia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa taala Barakalafikum Sebagaimana dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali Terkait dengan al-mujahidun Yang dijanji oleh Allah Ta'ala Dengan surga Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka mereka itu Adalah orang-orang yang jujur Di dalam Ibadahnya Jujur di dalam jihadnya Dan di dalam berbagai amalan-amalannya Kemudian din ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimankumullah <coughs> Yang ketiga belas Kata beliau At-tawhidu Huwa aladhi qawmatil ma'ariku min ajlihi Was tushhida al muslimun Fi sabilihi Thumman tasaru bisababihi Wa la yazalul muslimuna Yuharibuna min ajlihi Wala izz lahum Wala nasra illa bitahqiqihi Kama anna hu Istata'a fi'lmadi An yuwahidahum Wa yuqimu lahum Dawlatan kabira Fahua al-an qadirun Bi-idhnillah An yu'idah lahum majdahum Wa izzahum wa dawlatahum Iza adu ilayh Kala Allah Ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu In Wahyu Thabit akad dalam surah Muhammad ayat yang ketujuh. Kata syekh rahimahullah bahawa tauhid hua allah diqawam til ma'ariku minajlihi dengannya lah peperangan tegak karena sebab tauhid was tuh hidalil muslimun dan kaum muslimun menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena sebab tauhid. Sumantasaru bisababihi. Kemudian mereka tertolong, dimenangkan oleh Allah taala karena sebab tauhid. Wala yazalul muslimuna yuharibuna min ajlihi. Dan senantiasa kaum muslimun berperang di jalan Allah karena sebab tauhid. Wala izzalahum wala nasra illa bi tidak ada kemuliaan tidak akan ada pertolongan melainkan dengan mewujudkan mentahqiq mewujudkan tauhid tersebut fakama anna mustata'a fil madi sebagaimana tauhid itu mampu di masa terdahulu ayyuhahidahum mampu menyatukan seluruh kaum muslimin wa yuqimulahum daulatan kabirah dan mampu menegakkan untuk kaum muslimun negara yang besar atau daulah yang kabirah fa huwa al an qadirun bi idnillah. maka di masa sekarang pula tauhid dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan kaum muslimun dalam pada kejayaan dan kemuliaan mereka mengembalikan daulah islamiyah bagi mereka dengan syarat adu Apabila mereka mau kembali Kepada Tauhid Mau menegakkan Dalam jiwa-jiwa mereka yang pertama Kemudian Dalam keluarganya Kerabatnya Dan pada seluruh manusia Dengan mendakwakan Tauhid tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan Mengembalikan kejayaan Kemuliaan dan khilafah Islamiah kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Muhammad pada ayat yang ketujuh Ya ayuhal amanu in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum hai orang-orang yang beriman jika kalian mau menolong Allah maka Allah pasti menolong kalian dan Allah akan kokohkan telapak-telapak kaki kalian maksudnya dalam kehidupan dunia kalian dikuatkan dan dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat kalian mau menolong Allah dan para mufassirun menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya menolong Allah Ta'ala yang paling pertama dan utama adalah dengan mentohikkan Allah, dengan memurnikan segala bentuk ibadah dan amalan-amalan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan perjumpaan terhadap Allah Jalla wa'ala tidak selainnya Maka itu yang paling pertama Orang-orang yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah pasti menolong kalian Nah, oleh karena itu dalam ayat yang berulang-ulang kita Bacakan kepada antum sekalian Dari surah An-Nur Di akhir-akhir dari surah An-Nur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Menjanjikan kemenangan keamanan kedamaian bagi orang-orang yang beramal saleh dan beriman di antara kalian yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian beramal saleh dengan mengikuti petunjuk dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam dan itulah yang merupakan kandungan dari syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Allah taala berfirman wa Allahul alladhina amanu minkum wa amilus solihat layastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal -ar, ladzina min qablihim wala dinahumul dinahumulladzir tadalladzir tadalahum wala yubaddilannahum mim ba'di khawfihim amna Ya'budunani la yushirikuna bi syai'a Allah Ta'ala telah menjanjikan Kepada orang-orang yang beramal saleh Di antara kalian La yastaghlifannahum fil ar Benar-benar Allah akan membangunkan pada kalian Khilafah di muka bumi ini Kama staghlafalladina min qabalihim Sebagaimana Allah telah membangunkan khilafah menegakkan khilafah daulah Islamiah kepada orang-orang sebelum mereka. Naam, yakni kepada orang-orang sebelum kalian. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum dan Allah akan mengokohkan agama kalian yang Allah ridai, yakni agama Islam, agama tauhid. Wala yubaddilannahu mim ba'di khaufihim amna. Dan benar-benar Allah mengganti Rasa takut pada kalian Dengan keamanan Menjadi aman fikum Dibangunkan khilafah islamiah Dikokohkan agama kalian Lalu Kalian dalam keamanan Kedamaian Apa sebabnya Ya'budunani La yushirikuna bi syai'a Karena mereka itu selalu Memurnikan ibadah hanya kepada aku Kata Allah Dan mereka tidak berbuat syirik sedikit pun itu sebabnya barakallahu Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man 'amila sholihan min dzakarin untha wa mu'min Falanuhiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani makanu yamalun. Barang siapa yang beramal saleh dari lelaki atau perempuan dilandasi dengan iman dengan tauhid falanuhyiannahu hayatan thayyibah maka benar-benar kami akan beri kehidupan yang baik kehidupan yang bahagia yang tentram hayatan thayyibah yakni di dunia barakallahu yang dimaksud hayatan thayyibah adalah kehidupan di dunia dikarenakan Allah Subhanahu wa taala setelahnya mengatakan mengatakan walanajziyannahum Ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'malun. Dan kami akan beri balasan kepada mereka balasan yang sebaik-baiknya yakni diumul akhirah. Di dunia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang kokoh, diumul akhirah akan dibalas dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka dapatkan di dunia. Bahkan balasan yang tidak terhingga barakallahu fikum. Kebahagiaan di yawmul akhirah Pahala dari Allah Ta'ala surga dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Memandang wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah, Maka itu jaminan bagi orang-orang yang Beramal saleh Di atas sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Dan senantiasa mentauhidkan Allah Dengan memurnikan Ibadahnya dengan mengikhlaskan niat Dan seluruh ibadahnya Hanya kepada Allah semata Demikian ikhwanifidin azakumullah Sehingga menjadi syarat mutlak Suatu amalan ibadah Diterima oleh Allah Ta'ala dengan dua syarat Yang pertama syarat ikhlas Yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah Dan yang kedua syarat mutabaah yaitu mengikuti sunnah nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam barang siapa yang menghilangkan salah satunya maka pasti amalan itu tertolak pasti amalan itu tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah bahkan kesia-siaan bahkan menjadi debu yang beterbangan yang Allah taala firmankan di dalam Al-Qur'an wa qad minna ila ma min amalin fajalnahu haba am mansura kami datang menghadapi amalan hamba-hamba di يومul akhirah. Lalu kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Karena tidak ada keikhlasan, tidak dilandasi dengan tauhid atau tidak dilandasi dengan mutabaah sunnati nabihi alaihi salatu wassalam. Naam, karena tidak dilandasi dengan Mengikuti sunnah nabinya Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Barakallahu fikum Dan ini sudah berulang-ulang kita Terangkan Bahawa syarat mutlak Diterimanya sebuah amalan Adalah dua syarat tersebut Al-imam Fudal bin Iyad Rahimahullahu ta'ala Menafsirkan Firman Allah ta'ala di dalam Suratu Tabarak Tabarak Alladhi biadihil mulk Wahu ala kulli syai'in qadir Alladhi khalaqal mauta wal hayata Liya beluakum Ayyukum ahsanu amala Mahasuci Allah Ta'ala Yang kerajaan itu Seluruhnya di tangan Allah Ta'ala Dan Allah berkuasa Atas segala sesuatu Dia Allah yang menciptakan kehidupan Dan kematian Allah dikhalkal maut awal hayat. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Lihat belu Tujuannya untuk Allah menguji kalian. Ayukum ahsanu amala. Siapa diantara kalian yang paling baik amalannya? Maka al Imam Furda Ibn Iyad rahimahullah Taala mengatakan yang paling baik amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Adalah orang-orang yang ikhlas amalannya. Dan mencocoki sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa itulah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalannya yang diterima oleh Allah. Nam dan itu dengan dua itulah kita diuji oleh Allah dalam kehidupan ini. Nam oleh karena itu bukan hal yang sia-sia. Dua hal tersebut diletakkan pada rukun yang pertama dari lima rukun Islam. Syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yang dipermisalkan oleh Rasulullah seperti sebuah bangunan maka asas yang paling pertamanya yang paling prinsipnya adalah dua hal tersebut. Syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Demikian Barakah Lafiqum. Nam, oleh karena itu Rasulullah SAW memerangi musyrikin dalam jihad. Dengan itu Allah syariatkan jihad. Kemudian memerangi musyrikin kafirin, karena sebab tauhid. Mereka tidak mahu mewujudkan tauhid dalam hal ini tauhidul ibadah. Tauhidul Ubudiyah Tauhidul Uluhiyah Mereka enggan Sehingga mereka Mengakui Tauhidul Ubudiyah Bahawa Allah yang mencipta Allah yang mengatur alam semesta Yang menghidupkan, mematikan, yang memberi rezeki Namun mereka Tidak mau meninggalkan Peribadatan-peribadatan Syirkiyah yang menjadi Keyakinan mereka Beribadah melalui Lata, uzza, manat Melalui para wali-wali yang sudah meninggal dunia Di alam kuburnya Melalui pohon Melalui tempat yang dikeramatkan Dan lain sebagainya Mereka tidak mau meninggalkannya nah, Melalui beribadah Melalui orang-orang yang dikultuskan Dari nenek-nenek moyang mereka Semua itu Mereka tidak bisa meninggalkannya Oleh karena itu mereka mengatakan Aja'alal -al alihata Ilaha wahidan Innah ada leseih unujab. Apakah Nabi Muhammad itu mau menetapkan satu sesembahan saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang aneh, yang mengherankan kata mereka. Nampak. Jadi ini keanehan musyrikin. Mereka mengakui rububiyyah Allah Taala, tetapi mereka tidak mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Demikian. Fikum, maka kaum muslimun di zaman kita masih banyak yang menyerupai amalan atau perbuatan keyakinan musyrikin. Nah, kalau dulu musyrikin disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mahu. Ya, mereka enggan untuk mengucapkannya karena mereka faham. Kalau mengucapkan la ilaha illallah Harus meninggalkan semua cara-cara peribadatan Yang batil tersebut Walaupun mereka Beralasan bahawa itu Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Dalam rangka memberi syafaat Di sisi Allah Dalam rangka-dalam rangka Walaupun berbagai macam alasannya Ya maka Itu Tertolak Dan tidak mengeluarkan dari kesyirikan oleh karena itu mereka tidak mahu mengucapkan La ilaha illallah Nah, adapun kaum muslimun Awamul muslimin Banyak yang mengucapkan La ilaha illallah Mereka senang mengucapkan La ilaha illallah Tetapi barakalofikum Mereka Menodai bahkan menggugurkan Kalimat La ilaha illallah itu Dengan perbuatan-perbuatan syirik Yang mereka lakukan Dengan keyakinan, dengan ucapan Dengan perbuatan ya Kalau keyakinan ini jelas. Masih banyak yang meyakini berbagai khurafat-khurafat, ber meyakini benda-benda tertentu bisa memberi maslahat, menolak mafsadat melalui cincin, keris, gelang, ya, melalui macam-macam kulau dan lain sebagainya. Demikian pula mengkultuskan individu bahwa mereka itu mengetahui perkara yang gaib, mereka orang yang dekat dengan Allah, mereka wali-wali Allah. Sehingga sepantasnya mereka Dimintai Karena mereka lah perantara Antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah inti daripada kesyirikan Barakalawakum Walaupun orang itu mengucapkan La ilaha illallah Tidak akan bermakna Tidak akan berarti Akan tetapi menjadi debu yang berterbangan Di hadapan Allah ta'ala Kelak di umul qiyamah Maka ikhwanifiddin azzakumullahu hendaklah kita memahami dengan benar tauhid apalagi di zaman kita sekarang banyaknya para dai-dai dai yang mereka berdakwah di jalan Allah dengan nama Islam dengan nama sunnah. akan tetapi bersamaan dengan itu mereka memberi fatwa boleh bertawassul di kuburan naudzubillah boleh bertawassul dengan Wali-wali Allah Dan seterusnya Maka Mereka tidak mengajak kepada Tauhid, Tetapi sebaliknya mereka Mengajak kepada Asyirkubillah as Nah, bertawassul Barakallahu fikum adalah Sebagaimana yang diterangkan oleh ulama Bertawassul Ada dua Ada tawassul yang syariyah Ada tawassul yang syirkiyah yang disyariatkan ada yang syirik. Yang disyariatkan seperti tawassul yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa terhadap paman Rasulullah Ja'far. Naam, Ibnu Abi Talib Mereka meminta kepada Ja'far untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istisqa, meminta hujan Dan mereka Mengaminkannya Dalam Salat istisqa Ya, maka Ini tawassul yang boleh Datang kepada orang yang soleh Meminta Berdoa kepada Allah Ta'ala Ya, untuk Bersama-sama semuanya berdoa kepada Allah Agar Permohonannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala Dalam hal ini adalah mem, apa, Meminta turunnya hujan Atau beristighafah Mengadukan nasibnya Kepada Allah Ta'ala Di masa-masa Musibah yang turun Seperti masa paceklik Atau musibah-musibah yang lain ya, Yang meng, mem, Mengakibatkan korban yang besar bagi umat manusia. Maka itu boleh beristighofah. Atau istisqoh dan lain sebagainya. Bertawassul dengan orang soleh. Tetapi dengan syarat dia masih hidup. Dan orang itu ada di tengah-tengah kita. Itu syaratnya Barakallahu Fikm. Yang pertama dia orang soleh. Yang diketahui benar-benar dia. Oleh banyak manusia bahwa dia orang yang soleh. Yang kedua dia hidup. Ya, belum meninggal dunia. Yang ketiga, dia ada di tengah-tengah orang-orang yang memintanya. Naam, dia hadir, bukan di seberang lautan sana. Ya. Maka selain dari bertawassul dengan selain dari syarat tersebut, maka itu adalah asyirkum as billah. Apa syirkum billah? Perbuatan syirik terhadap Allah. Subhanahu wa ta'ala Naam Demikian barakalafikum <tuh> Oleh karena itu kita mengetahui Orang-orang yang meminta Kepada Orang-orang yang toleh Pelaku syirik Seperti pawang-pawang Yang Meminta doa Agar Allah ta'ala menahan hujan misalnya Ya atau doa-doa yang permohonan yang lainnya sementara dia adalah pelaku syirik, bukan orang yang soleh, bukan orang yang menegakkan sholat, menjaga sholatnya. Nah kemudian permintaan yang dia minta adalah melanggar syariat, ya melanggar syariat, berdoa ya dengan doa syirik ya meminta untuk menahan hujan dalam rangka acara tertentu ya dengan cara syirik sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan kita maka itu tidak memenuhi syarat tawassul yang syar'iah nah maka tidak dibenarkan ya bertawassul kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia atau wali-wali Allah tetapi mereka tidak berada di tengah-tengah kita mereka berada di seberang lautan sana ya Jauh tempatnya tidak kelihatan Maka tidak boleh Berdoa melalui mereka nah. <tuh> Sehingga apa yang dilakukan oleh Orang-orang sekarang Ahli Kufa misalnya Yang tawaf di kuburannya Abdul Qadir Jailani Atau Orang-orang Mesir yang tawaf Di kuburannya Al-Baydawi Al -Al Al-Baydawi Ya Dan lain sebagainya Semua itu syirkum billah Perbuatan syirik terhadap Allah Ta'ala Bahkan syirik besar Naam Walhasil barakalofikum Pentingnya untuk kita Mempelajari tauhid dengan Dengan baik dan benar Dengan merujuk kepada Sumber-sumber yang Jernih Referensi-referensi yang lurus, bukan sumber-sumber yang mengandung penyelewengan terhadap tauhid yang benar. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ya di zaman sekarang sebagian para da'i-da'i berdakwah di jalan Allah dikenal namanya bahkan menjulang, ya tinggi namanya di seluruh di tengah-tengah manusia. Namun karena manusia tidak memahami tauhid yang benar sehingga mereka pun diseru kepada syirik, mereka percaya dan mengamalkannya. Nah Ya, seperti berdoa di kuburan, ya, membaca Al-Qur'an di kuburan dan lain sebagainya. Itu semua menyelisih sunnah Rasulullah dan tidak sama sekali dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama sekali dicontohkan oleh khalifah rasyidin dan tidak boleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Apapun dalil yang mereka sebutkan, nah maka berkisar antara dalil yang palsu, hadis yang palsu atau yang lemah, mungkar dan lain sebagainya, yang mereka tidak merujuk kepada rujukan yang benar kepada ulama-ulama Rabbaniun Barkalifikum. Kemudian ikhwanifiddin ma'asyirul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Pertanyaan berikutnya Ma huwa luzumuddin Wal aqidati lil insan Apa itu luzumuddin Iaitu yani komitmen di atas agama Allah Dan di atas akidah Untuk manusia Maka dijawab oleh beliau Sambil menunggu salat isya Belum adhan ya Naam, dijawab oleh Asy-Syeikh rahimahullahu taala, Al-insanu mahdudun bi tabi'atihi wa ta al mahdudun bi wadhifatihi li Rabbil 'alamin. Wadhifatul ibadati fil a'ud li tahqiqi jami'i ma'anil ibadati lillah. Wa huwa bi fitratihi la yarda ayyabaqa kadzratin kath dha'i'atin. Ayyabaqa kadz kath kadzurratin Falidzalika la budda min aqidatin rabbaliyah tufassiru lahu ma haula hu wa tuhaddidu lahu makana wa tabbitu wadhifatahu wa turassimu lahu at-tariqal mustaqimal musila lis'adati dunyawiyyah wal maka manusia mereka dibatasi dengan karakter tabiatnya dan dengan tugas-tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Nah maksudnya Allah taala menciptakan karakter tabi'ah manusia. Nah itu condong ya kepada Allah taala. Yang yakni maksudnya kepada tauhid yang diinginkan di sini tabi'ah adalah fitrah. Oleh Al-Syekh rahimahullah bahawa manusia ini memiliki fitrah Difitrahkan oleh Allah Ta'ala ya Untuk Bentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka tugas Ibadah di muka bumi ini Adalah Bagaimana seluruh makhluk Mewujudkan Makna ibadah itu Semurni-murninya Dan inilah yang disebut Dengan fitrah Fitratullah Allati fataran nasa alaiha adalah fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia naam layar do'ayya beka ke dhurratin do'ayah tidak boleh seorang manusia ridho untuk dia menetap di bumi ini seperti semut yang lalai semut yang kehilangan jejak naam yakni tidak terarah tidak jelas tujuan hidupnya, maka tidak boleh seorang manusia rido dengan keadaan seperti itu. Falidali kalabuda min aqidatin robbaniyah. Dengan sebab itu diwajibkan baginya untuk memahami aqidah Rabbaniyah yakni tauhid, yang tufasirulahumahaulahu. Dengan aqidah Rabbaniyah itu, dia mengetahui apa yang di sekitarnya. Dia bisa mengetahui di mana tempat tujuannya yang semestinya di mana dia harus menetap apa tugas hidupnya dan dia bisa mengetahui gambaran jalan yang lurus yang bisa menyampaikan dirinya kepada kehidupan yang bahagia di dunia wal-ukhrawiyah wal nah wal na wahadihi al-akidatu hiyan nurus sofi bima yatafarrawan Anha min ahkamin watasyri'in Litubbita sulukal insan Inilah akidah yang benar Yang merupakan Cahaya yang murni, yang jernih Yang Terpancarkan cabang-cabangnya Darinya berupa hukum-hukum Dan syariat-syariat yang lain Yang sehingga Seorang manusia Hamba Allah Ta'ala Akan menentu perjalanan hidupnya Jelas wa nusiluhu amni wal istiqrar dan dia akan sampai kepada tujuan yang aman dan istiqrar yang mantap yang kokoh fi al-huda nur padanya terdapat petunjuk dan cahaya wal fawzu najah kemenangan dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala berfirman sibghata Allah wa man ahsanu minallahi sibra wa nahnu lahu abidun sibghata Allah Sibghu artinya celupan. Ya. Celupan Allah Subhanahu wa taala. Dan waman ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang paling baik sibghahnya dari Allah Subhanahu wa taala? Wanahnu lahu 'abidun dan kita semua kepada Allah benar-benar memurnikan ibadah. Naam. Barakallahu fikum. Sibghu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya rahimahullah. <tuh> Bahawasanya sibo ini celupan ibaratnya seperti celupan yang e, mewarnai sebuah pakaian, ya, yang pakaian itu terwarnai dengan sibo tersebut, ya, kalau biasa kita namakan e, one text, ya, pewarna. Nah, itu sibo. Ketika dia mengenai sebuah pakaian, maka pakaian itu warna itu menyatu dengan pakaian tersebut ya dan tidak meninggalkannya maka Allah Subhanahu wa taala ya ketika memberikan hidayah kepada seorang hambanya nya hidayatut tauhid mengenal tauhid dengan benar maka ibaratnya seperti sibwah ya seperti sibwah yang selalu bersama dengan dirinya Yang menemani dia Yang mengantarkan dia Kepada jalan yang benar Demikian Barakalafikum Maka tidak ada yang Lebih baik daripada si bawahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu orang-orang yang Menegakkan agama Allah Dengan memurdikan segala bentuk ibadah Hanya kepadanya Jalla wa'ala Wallahu ta'ala A'lamu bisawaf Demikian Barakalafikum lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala. Pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan kefarah majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu wa la ilaha illa anta astaghfirka wa tubuhu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.